او بلات پرې د کله او دا څه څه خبره ده نو وګوره او دا څه څه خبره ده پرمجیب کیږي کا تاسو یو بای دي کومه لمراته کې روان او په سر کې موږ یا داغه امام مالک رحم الله علیه نو او وی وی په دې ورځ کې په اړه څه دی دا یو ادم په خپل پښې تمره ډېر وینځي چې له بلو دا پر اړه پرلا پرساله به څنګه دی دی دا له نيژې کوم نو وی وی ترتیب په کوم پرواز دی ته پر پرواز ده یوول برابر کمخې بیا څنګهلې بیا ومسته بیا وکړي تر څی په کوم سره یوه مشافیرغه غوښتنې ته کوم پرواز پر ته کوم پرواز بسم الله بکم پرواز ده بسم الله بکم سره هاجې بسم الله پر پرواز ده اجسکراغه ای سلا وضو الی ملم لم يصم چاجه بسم الله ول دا ورنی ویلا غاودس نشته بیاس کی بسم الله وا ها ها دا حدیث ته یا تر څنګه وځای کوي دا آیات هغه لکه ور مضید وضو ستوځي دا ویل دي غسل وا غسل شنو انده مونږ وینځلې یو وړانده متک غسل او مصحف واره خاصه کتاب الله دی اودام څنګه پاتره غسل د کومننو او بار اوللی او بو او راول بیا ول دی او مصحف الله ترقلی د دې معنی کوم پیجه نو د دې په بن بیان ته جات نشته د څه سره دا دی او د اکه باندې بیان ته نو بیان ته شو زیادت تره کتاب الله کتاب الله ور رسول فرض ته سره بندم د حدیثونو څخه ښه څانګارسته ده دانا څخه نه زیادت کتاب الله ردان څخه په خبروایت کېدلې دا رنګه انیت کوم نه راځي ځکه ای ان بلا مالو دې نیت نه چه الوضو امر ولا عمل الا بنیه فلا وضو الا بنیه ان بلا مالو بنیت نه نه ځيږي خبرونه پوښوي دا آیات کېشته نيشته صفخه کتاب الله باندې زیادت څه شو راځه دا ترتیب وغواړه دا په دی آیات کې شته نه څه شي نيشته تیپی دی اتاي د دې کومو زیات په کتاب الله څخه لیکي زیادت څه او زیادت په کتاب الله نه شې دا څه بابا خبر واحد کېدلې نشي قورانه د الیوس پسپل له حاضر ساته قران چې کله صادق شریده شو وای دا دې صورت کې کم ثابت شي واجب وو ته وا یا ک واجب وو ته نشو کولی په سوناتو واجب نه وي ځکه اودد عبادت غیر مقصود دی یا اودد بل چاته سره ذریعہ ده نو په دې کې چې کمونو واجبات نشي واجب په کې نشتاه و بس شي څه څنګه دا پاتل شي کوم جزونه لري دا څه شي کوي څه پس میوم څه څه د ناڅوا پرلپڅیوالم شو او ترتیبوم څه شو دا ټول شي دناڅو څه شو او پرهز نه وی پرهز کتاب الله شي او باطله شرط الولا او باسل څه شرب او د ترتیبو ولا دا مطلب دی یو ول دا هم رزمې نه ځل لا اوب مع چې کوم ترسیبخورړ ک دی تصیا ونییا بیا حاض ته پرې دومهه خوړله پړی فر یعنی ذاکان خاص لا سر مه شرته وله کمه شرهته ومري وا شر د شرط دکه چې شرط کړړ دي ممال ک او شر د تی یت کلکه چې شړی ممشاې او شر د تصمی لګې ش کړړ د داخل لباری طالع دی آیت الرجوع کم نے باغ سلو جو اکم تراخیر اپوری آسو بیانو ذالکا تذکیل انا مالکا یقول ایمان مالک فرمائی چنن الولا فرزر رجوع و هوا اغوالا ست ہوئی ان یقص الازاء او چهوی زدیق پل اندامون پاوزس کی متتابعا متوالیا بے حیثو لم یجب والو ذلو وال شاق مخین اے اندام لاوچ دا رقم دا ثابت دی لمواظبه نبی صلی الله علیه وسلم دا نبی صلی الله علیه وسلم هم ارشاد کړی چې لا یو اندام بوچو ونه ولوبې څه کو واصحاب دوایر یقول اصحاب دوایر وی ان تسمیتا فرض فی الزوج لقول الاسلام لا وذو لملا فی الصند وشافی یقول ان ترتیب النیه فی الزوج فرض لقول السلام لا يقبل لو صلاه تمرن حتى اذا طور مواجهو نقبل الله سجده تسري ترتیب پوری شابو کی اودس پسئی زایو قربانی ترتیب سره وکي کی مواضی څنګه فیافس روزه شمایه دې دې ترتیب معلوم شو شو او لقول نیت د بارداوی چې نما بارو بنیا او هدوی زنه مل او زم شهنه اوله بغیر ذنیت صحیح کېدلې وانا نو نقول موږ او صداوي چېن الله تعالی امرنا في لجو الله موږ ته حکم کړل په داست کې بالغث والخص بو دو ټکو باندې پخلو او غلمو ما خوستاني دا وړه خاص دي وذ وذيال ما معلوم دي چې وذ شي ما معلوم نه ما بوله الاصاله والاصقابه بوله الاصاله ازدي بها وال نک غړول امر به ورونه شي اساله او بو پای اول ورول نه چې مو باندې لږ لږ دا سوال کې را ورول نه شي او بڅدا سټي اساله دا وی او صاحب را سوال ست سره ما څه وکړم نو لاس سره سوال لکټو پیدا طالبان څنګه څه کوي دا تاسو څنګه وکړم دا لاس بار اخته وبسر میراکه لاس لاس کی خود په ټوپای دي کی خود اورا دي خپل په سر باندې ټوپای په ټوپای کوم سنې دا دا مازه په پخو پر تاسو ته ولا دا بيوزته مونږ نه او سرنور سرنور چې ما سکرین سره تلل شي او بس یو څو برابر کی واپس ناراضي واپس راځي سودا ته موقعه لري واپس راتل شنو دي موقع دلې لاس پراس واپس راوړل تر وانيږي ببر ته جوړي کیږي بیا چې کوم نه راځي چې بیا د زیګي بیا بیا مالر بیا چې کوم نه مونږ دی ناز مالر اوالي تر دې پینځه ودو ته کې پینځه او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ايم تجتاحدن او كل يوم نبي عليه السلام موږ فرمایله چې سړی انا مرکان له وشرف علي پرمشار فليو پرمشار دا متنه دا, دا دا بلد دې چې دا مشان دې او سنته خلاف کې بس واپس نراوړی واپس نه واپس راوستر سنته مؤکد دي اب بنف اکبر هدي سفاري فيلکو دی. دې شک نشته نامسرن پهي طريقه سره اوس د کور پکړ دې چې روزه ولګول ورته راځه د لشا طالب سره روزه مدرسی تراغل او او میاشتی میسی رو گروت اختیز مدرسی و تیول ای پس تیروزه که میویتی کم دنو ای دا او دست پرز و سونت و واجبیت کرو اگر انا با مدرسی کهی رو سوند پشترا دو ها دل اشیا کماشر دحال مخالفون و شرط کول در در سیزنو لکه دا والا ترتیب تسمیه نیت سو لکه چه مخالفینو شد کردی لاکون ویانا للخاص بابا یان د خاصره لیکونی هی بجینم بنفسه دغه كله دلیګیار فلا یكون لنا سمنا ده مگر څه نفسا وهو لا یسوغ اخبار الا خاص دغه خبر واحد نه جایز اتیری نتیجې دا د شیا توراه منظر د کل واحد من کتاب او سنت له لحاظ د اوسات له شی د مرتبه د قران او سنت د خارج او خپل زائید فما سبب سب د کتاب یم کو فرضا فما سبب د سنت یم به یم کو واجب کم واجب فی الوضو فوداسه کیز واجب نشتبیل اجتماع یا نرواجب ورکفرض دی حق د عمل زګل واجب نشان د فرض دی په حق د عمل کی او هو لا یلی قوت الا بالعبادات المقصوده او د دې دل لایک په غوږه عبادت المقصوده انا زمنا علی حجوی د سننیا د موږ راقص د ټول نجادا سنیا تا وقلنا بسنیت هذه الاشياء بالذو همو ایجاد ټول سزونه د کمتن فیزګر دی صدا بودس کیدی صداتی و طهارته کید